Heller er den her podcast, den er betaler-sponsoreret af Adidas og Mobile Pay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds bådkasse med Mobile pay Bugs. Du har sat ørerne i mandagsbold, som er Bold.dk's podcast om dansk fodbold. Mit navn det er Sandro Bersøjevic, og i dagens udsendelse der skal vi en tur omkring den 11. spillerunde i Superligaen, som blev på overraskelse, røde kort, og det er fakt, at intet af de hold, der kom foran med 1-0, formåede altså at holde hele vejen hjem. Vi skal som altid rundt om de kampe, fem spillede kampe, som vi allerede har fået afviklet. Og i dagens udsendelse, der er jeg i selskab med en debutant, nemlig dig Jonas Dalgård, journalist her på Bold.dk og debut i Mandagsbold. Ja. Velkommen til. Nævnerne sidder ude på tøjde. Ja, lige præcis. Er du klar? <laughs> jeg er super klar. Jeg Fedt. glæder mig. Den anden, det er en, en veteran. Det er dig Martin Ørnskov, tidligere professionel fodboldspiller. Er du også klar? Ja, meget klar, ja. Klasse, du skal bare lige have din mikrofon tættere på, så bliver <laughs> så du mere klar. Fedt, velkommen til de her Og lad os øh, hoppe ud i øh, en rundt detalje fra den her runde, der er gået. Vi har jo som sagt det her, der hedder rundt Detalje, øh, som er sponsoreret i samarbejde med Adidas, som kører det her slogan, der hedder Impossible is Nothing. Og øh, ligesom jeg har sagt i alle de andre udsendelser, så synes jeg faktisk, at det passer meget godt ind til... Øh, hvis jeres runde detalje er en lækker detalje, men det kan lige så godt være alt muligt andet øh, gøjl og sjovt, og så er impossible nothing måske øh, lidt øh, sygt, men øh, vi kigger i hvert fald over på øh, debutanten, Jonas Dahlgaard. Ja. Hvad har du som, øh, som rundt detalje? Jamen jeg blev, øh, blev sendt ned af, af minderne, så lidt af så, så OB i går, øh, hans Christian Banat der... Øh, der på forrygende vis tager det her straffespark. Det er måske ikke så, så godt taget, men, men hele den her fejring der er omkring, øh, omkring øh, den redning, han laver. Øh, først så jubler han selv øh, helt vildt, bliver, bliver omfavnet af alle sine, sine holdkammerater. Øh, Mega fed scener, og så, øh, så laver han sådan en ikonisk Nysko-lignende øh, brøl ud til, til tilskuerne. Den kom altså, indenfra, og, altså den kom sådan dybt indenfra. Ja, det var virkelig, altså det var, det var fantastisk at se, det var virkelig, virkelig følelse og, og det er bare fedt for sådan en unge keeper at få ja, markeret sig. Der har været lidt, lidt snak frem og tilbage og, og jeg synes, at ja, jeg synes, han, har, han har vist mange gode takter og, og så hjælper det også med, ja, med, med både den her stafsparktsredning og så har han også en, en rigtig fin en på, på bundgård. Øh, Hvordan synes du hele den her transition har været mellem at øh, man har skibet Oliver Christensen sted, og der kunne man jo godt have forestillet sig, at OB måske havde gået ud og hentet måske en sten Grydebust. Det var jeg da næsten ved med, at der har været på tale i Jodalen. Men man har altså øh, valgt at gå videre med endnu en ung spiller. Og hvordan synes du, at den her lille transition har været for dig? Jeg synes faktisk, det, det er gået overraskende godt. Øh, selvfølgelig havde man sine, sine tanker, og specielt når, når Grydebust var derude og... og og klart øh, lidt efter, efter mere spilletid. Øh, så så virker det oplagt, men Rubej har også øh, en strategi, øh, og, og det taler det her med at, at give Banat øh, chancen. Og det er jo ikke, fordi man, man sådan voldsomt meget sidder og, og savner Oliver Christensen, når, øh, når man ser på, på Banat. Er det, er det et fornøftigt valg, egentlig, det her med at gå med en ung i Fordi det er jo ikke fordi, at øh, han, har, han har ikke kostet noget, og han har spillet ganske fint, og man i en unge spiller, så har de igen mulighed for at skabe en spiller, som de kan sælge afsted, i stedet for at skulle hente en gammel en. Jamen altså, øh, der er ingen tvivl om, at øh, de fleste danske klubber, det er, at de skal udvikle spiller. Øh, så, så, så selvfølgelig er det okay. Altså, de, for mig er det lidt, det der mere om, om folk er gode nok, øh, så er det sådan lige meget, om de er meget, meget unge eller meget gamle. Altså, det er jo et eller andet sted, hvor de kan præstere på banen. Men og, når OB, ligesom mange andre, ligesom har en rød tråd med, at de gerne vil bringe nogle af deres andre unge spillere frem, jamen, så, så er det da perfekt, at man har en ung keeper, der, der kan levere fra start. Og, og de kører keeper-generationen, kan man sige, videre. Så fedt. God detalje. Og øh, Ørnskov, hvad er din øh, rundt detalje? Ja, men nu, nu når jeg lige hører, så, så tænker jeg, så går jeg også tilbage i, øh, i land her. Og da jeg så og så Viborg mod Silkeborg så... Så kunne jeg ikke lade være med at tænke over, at, øh, at jeg synes, Silbo har ganget noget, noget rigtig spændende derovre, øhm, og mest sådan, sådan udtalt på, på banen, hvor de gør det fantastisk, men jeg lås også virkelig mærke til, at der var virkelig god opbakning af de øh, silbukansiske fans, og de havde virkelig stor fremmed, og jeg så en video, hvor de fejrede der spiller bagefter. Øh, det var sgu fedt at se, ikke? Jeg, jeg synes virkelig, at, øh, at, at jeg ved godt, det er måske ikke er rundt detalje, men, men, men det der med, at, at de har gang i så mange gode ting derovre, og virkelig øh, ja, en klub, der, der er i fremdrift. Ja? Vi skal jo snakke om den her som den første, men jeg vil gerne lige høre dig det her med, det er jo din gamle klub. Øhm, overrasker det da, at de er nået til sådan et øhm, moment nu her i Superligaen, hvor det er, at de som oprykker rent faktisk, altså jeg ser den ikke nødvendig, overhovedet ikke nødvendigvis som, som nogen, der skal en tur ned igen her, fordi de har, som om de har fået etableret noget helt nyt. Jeg øh, er helt enig, øh, og heldigvis noget at sige, inden sæsonen gik gang, at jeg for første gang ikke var nøs for dem. Mm. Øh, om, altså, der kan nu ske rigtig meget, det er ikke noget med det, men jeg synes bare, at de har virkelig fået et, et, et hvad det, de har en bred trup af mange dygtige spillere, og de har bare en spil, der kendt, har virkelig kunne få sat sit aftryk af over tid. Øh, da de rykkede op sidst, hvor han var lige øh, ny tilkommet fra, og skulle ændre fra, fra Michael Hansen til, til kent system. Altså, jeg synes virkelig, det er, det, det er et stærkt hold. Altså, at oprykke hold, jeg ved godt, der er mange spillere, hvor det stadig er nyt for dem. Øh, men som hold, der, der, der spiller de sgu meget mod Fedt, Jamen, det er den første kamp, vi om lidt skal snakke om. Så lige os også øh, hoppe ud i en lille skiller, og så starter vi på første halvleg. Den første kamp vi skal snakke om her i første halvleg, det er altså Viborg mod Silkeborg, altså landskampspausen, den var forbi og fredag var fredag bød på en oprykkerduel, der Viborg de, de to imod Silkeborg. Et Viborg-mandskab, som inden kampen, de havde spillet deres tre forgående kampe med eller udgjort med 1-1. Og det var så også det kampen den endte her i, i fredags, så nu byder den altså på fire gange 1 1 Først og fremmest, <coughs> altså hvad, ligger man hovedet noget i det som spiller, at, at, at man nu igen går for banen med med 1, -1. Ikke lige selve resultatet 1-1, uh, men der er ingen tvivl om, at, at Viborg, ja. de hunger efter... Det der med at have selvtillid i, som et hold, og, hvad hedder det vinder og ikke tabe, det, det, det er det rigtig dejligt. Uh, men jeg tror også, at i Viborgs situation, hvor de ikke rigtig føler, at de kommer ind i det der moment med, med de vinder, de kun spiller altså så føler man ikke, at den der udgjort den er sådan, specielt god. Altså, det, det er mere sådan et jamen, vi tabte den mindste ikke, og, og, og ligesom køre videre på den der, men lige mangler den der forløsning, ikke? Men hvem, hvem, hvis du over på, på den her fredagens kamp her, hvem kan være mest tilfredse med, med det uregjorte resultat? Æh, også på baggrund af den kamp, vi så, men også bare generelt i, i tabellet? Jamen, jeg synes, lidt, det, jeg synes faktisk at begge hold kan være tilfredse med det der uregjorte resultat, ud fra det aspekt, at Selborg kører videre i et momentum med, at de ikke har tabt, altså, de, de, den der duer der, altså, når man føler, dig er lang tid siden, man, eller i hvert fald, går lang tid imellem, at man taber, jamen, så kører du bare sådan i en dejlig og øh, lyserød øh, ved jeg, det er sky op, og det, hvor man synes, det går op. Vi bor derimod, hvor man ikke føler, at, at et eller andet sted, man måske langt hen ad vejen føler sig lidt heldig med at få et point med, så er man selvfølgelig glad for det uregjorte øh, resultat. Så det er sådan lidt, det to hold, der sådan kan gå fra banen øh, på hverdags måde. Øh, det spillemæssigt fjerner vi dem bare resultatmæssigt, tænker, okay, det var færd men fire gange udgjorde nu, Jonas. Øh, og hvis vi kigger sådan... Jamen, lad os bare tage det fra Viborgs synspunkt. Det rykker jo ikke særlig meget i tabellen. Altså fire, fire kampe, fire krydser, som er kommet på hver deres måde. Øh, I mm. andre kampe har det været små marginaler, men i fredags at de jo, i min optik, over alle 90 minutter, det er klart dårligste hold. Det må da være utrolig skuffende for, for Lars Friis. Jeg er enig. Altså, de, de var, øh, ja, var øh, niveauer under... Øh eller de det i hvert fald efter Silkeborg i, i kampen, så, så jeg synes, at, at Viborg skal være tilfredse med at, at få, få det ene point uh, i, i fredags. Uh, men er det ikke sådan en at kamp det... her, at, at, de, at de, hvad kan man sige, ikke fordi, at uh, Silkeborg er oprykker overhovedet, fordi de har vist sig om andet og det er også det, vi har snakket om, men er det, at, at, kunne man ikke have savnet lidt mere fra Viborg i, i sådan en kamp her? Jo, selvfølgelig. Uh, men, altså, Silkeborg er også et, et godt hold. De har... De har formået flere gange at sætte deres, deres modstander under pres. Viborg har måske haltet lidt mere med at finde den her sådan spillemæssige vej øh, ja, at, at gå efter. Altså det, det bliver jo nogle gange lagt andet på, at, at de kan lægge det her fysiske pres. Og, øh, og som, når, når Silkeborg formår at, at køre udenom om det, og, og ligesom sætte sit præg, så, øh, så selvfølgelig er det, er det skuffende, at, at Viborg ikke får, får gjort mere, men øh, men ja, altså... Hvis, du skulle, hvis nu for eksempel, hvis vi snakker tit om spillestil og så videre, øhm, nu er jeg meget hårdt skrevet op, at, at det jeg egentlig ser som Vibors øh, meget tydelige aftryk, de har, det er deres øh, død- eller standardsituationer, også med indkast, øh, hvor det er utrolig skarp, mm. både på indkast, øh, Jørgensbark øh, og, og andre friskpark der er på banen. Men, men er, det, er det så sådan, du ser deres, øh, deres sådan umiddelbart klare udtryk, af det er det fysiske på standarder? Det, de det, vil være, det. det vil være hårdt at sige, at, at de som hold er det, at, at det, er det eneste, de, de går efter, men det er jo en klar force, de har, øh, og det skal man spille på, hvis man, hvis man har sådan en force. Øh, man så også mod, mod FCK, hvordan de kan lægge det her ja, voldsomme pres mod, mod et hold som FCK øh, ved at ja, få, få skubbet på, mas på og så, og så bare få, få lagt tryk på de her dødbolde, så... Jeg synes, man skal spille efter sin force og det er, en, det er en klar force for, for Viborg. Øhm, ikke dermed sagt, at, at de på, på banen og i, i det, det åbne spil øh, ikke har sådan for alvor nogen plan, men, men det er, som jeg ser dem mest lagt an på, øh, Ja det her gennembrudsspil og, og hurtigt direkte... Ja. Hvordan synes du, Ørnskov, i forhold, til, i forhold til Viborg og deres måde at spille på, det er, nu kører den det samme over på dig, at det, og det er ikke er fordi, de kun har dødbolden i sig, men de spiller til tider, synes jeg, meget, øh, meget simpelt. Øh, vi så mod FCK, at de lagde et, et hårdt tryk ved at sætte boldene op i bagrummet. Øh, de går meget op i deres stødbold, fordi også med rette, de er gode til det. Jamen, altså et eller andet sted, så synes jeg, du er optimalt meget godt, og det er jo et eller andet sted ikke noget forkert i at, at gerne vil føre den form for fodbold. Altså, der er jo ikke noget øh, sådan lige med tegn, det er så, man skal spille på. Det, som jeg bare ikke kan være med, at jeg sidder og lige tænker over, når vi, når vi lige hører, hvad der bliver sagt, det er, at et eller andet sted, så er Viborg jo, ben, ikke, de er jo ikke både blevet overhældet, men de, altså Silber, hvis vi tager det der, som oprykker, er virkelig sådan et skridt bagud Silber. Og det er måske mere det, jeg synes, der er sådan lidt øh, ikke bekymrende for dem, men, men de, de har ikke formået at tage det der næste sk, øh, skridt. Altså, de, de kæmper noget mere... Øh med det hele en en, en gør nu. Men er det, hvis vi så kigger over på, på dit gamle hold i Silkeborg og Kent Nielsen, og du snakker omkring det her med, hvad der var sket med, med Silkeborg i sidste sæson, og, de, og du er faktisk ikke overrasket, at de får at tage det videre over. Men i min optik starter de jo sæsonen ud meget naivt, øh, spiller rigtig meget på session, men jeg kunne ikke rigtig se et slutprodukt. Og det er der så kommet på stille og roligt, men de er jo konstant tro mod deres spillestil. Er det det, der, der i, i sidste ende også vil gøre, at de, øh, kan man sige, vil bibeholde det her niveau, i, øh, vi ser fra den? E, der, de vil i hvert fald ikke lave noget om, og det er jo en kæmpe styrke, øh, at stort set, hvem de møder, så kører så de ud fra deres egen gameplan, så er jeg med på, at man ender altid en lille smule, men, men de har deres eget fokus, det er dem selv, øh, der tror jeg lidt mere, at, at Viborg måske indstiller sig en lille smule mere til, hvad, hvad modstanderne vil. Men, men der, når det er så, er, så er der ingen tvivl om, at de der fire ugergjorde, som, som Viborg kører med, det, det, det, det, det kan ikke andet begynde at sætte sig en lille smule i hovedet, også som fris. sagde tidlig i sæsonen, det er, at de skal til at blive bedre i begge ender. Øh, øh, fordi der er sådan en lang sæson. Og det, det, det er det, som jeg synes, Silver har flyttet som, det var det, du, du mig. Altså Tidligere, hvor de har været op der har de øh, ikke været ret gode i begge ender. De har, sk har skabt mange chancer, men de har ikke scoret på dem, og der er til gengælde åbent hus. Der har været fuldstændig åbent ja. hus de andre sæsoner. Ja. Øhm, og, og der har de jo fået slutresultat på i begge ender. Men, men du, nu nævner du selv, at Viborg, de ligger på 9. plads, har 12 point. De her fire gange ud gjort. Inden der ligger man altså med en sejr. Så 12 kampe, 12 point for Viborg. Hvordan vil, hvordan vil den her start være for den? Jamen jeg synes jo ikke, at det er også derfor, det er måske lidt hårdt at sidde. Havde, det, havde Viborg været i Vejle -sko, altså så, så er man siddet og sådan, det, det er jo mere det der med, at man ikke rigtig, hmm, man ved ikke rigtig, om man skal efter dem eller, eller med dem. Altså det, og det er jo, det, det er lidt der, den er. Altså jeg synes ikke, man kan, kan forvente meget mere, end de har gjort. Og det er jo nok godt, fordi at Sjælborg... Øh, når vi sidder og snakker omkring to hold, har gjort det så godt, at, at Viborgs et eller andet sted mm. måske kommer til at virke mindre godt. Ikke? Ja, fordi, at de, ja. så du siger, at det det ja. med at ligge på en ja. plads. det er vel et eller andet sted, det er, man også havde forventet, at Viborg ligge efter, efter 12-runder. Bestemt, altså jeg er ikke tvivl om, at, øh, at jamen, altså, inden sæsonen, så, vi, så vi, de vil de være godt tilfreds, altså de har jo... Øh, Altså det eneste, de går op, måske lige ved at ændre, det er lige fået en sejl og to mere i bagagen, eller så, så, så tror jeg sgu, de, de er godt tilfreds. Det er sjovt, jeg kunne se min indledning. Jeg startede med at sige, at det var efter elfte spillerunde, så det er den, den tager jeg lige tilbage. Der har spillet 12, 12 kampe selvfølgelig i Superligaen. Silkeborg Jonas, <coughs> de har spillet omvendt 12 kampe nu, og har 18 point. Ligger rigtig fint i forhold til, at deres mål stadigvæk må være at skulle overleve i, i sæsonen. Den her sæsonstart her, den har vel været over al forventning, men nu nærmer vi os også et tidspunkt, hvor det er, at det ikke er overraskende mere, det de leverer. Så hvor øh, status efter 12 kampe, hvor, øh, hvor, der, hvor skal Silkeborg kigge fremadrettet? Synes du? Jeg synes, de skal kigge på top 6. Jeg synes, de, de ligner en, en reel kandidat til det, specielt vurderet ud fra, fra de andre hold, som også øh, ikke er, har de, de mest stabile præstationer og, og formkurver. Så jeg synes faktisk helt klart, at Silkeborg har en mulighed for at nå i top 6, og det vil være virkelig flot. De har placeret sig ja, i godt luen omkring det, det bål der, der sidder i, i top 6, og, og der skal de holde sig til. Hvis vi sammenligner dem med, med de andre hold, der ligger lige omkring OB, Brøndby, Nordsjælland, så er de vel ikke på nuværende tidspunkt, der har vel ikke så stor forskel. mellem det. Også, det, altså, altså, det er jo kun fordi, at vi ved, at Silkeborg de oprykker, mm. at vi måske har en lille skeptisk. Hvis Silkeborg havde været en, en klub, der havde været i Superligaen i, i de sidste fem år, havde vi så overhovedet altså det er vel meget. Så lige. bare givet ja. ja, jeg synes altså, de, jeg synes de er mere stabile end, end Brøndby OB i Nordjylland mm. er. Så det er også det, altså, det er derfor jeg ser dem som en, en klar øh, top 6 kandidat i hvert fald. Øhm. Og deres mindset er også altså efter kampen der udtaler ham her, øh, Torsdøn som har scoret i de sidste tre kampe. Øh, af en midtbanespiller at er så det jo faktisk forrygende. Han udtaler jo faktisk, at han rigtig gerne vil med frem i feltet hele tiden, så hele deres mindset er også, at, at de vil angribe, angribe, angribe. I sammenligning med de tre andre hold, eller to tre andre hold, jeg lige nævnte lige før Ørnskov, er der forskel? Lige på nuværende tidspunkt, efter 12 spillerunder på, på OB Silkeborg, Brøndby, Nordsjælland? Jamen, ja. Altså, det er i forhold til det der med top 6. men jeg, jeg forstår godt, og, for mig er det jo sådan, at det bliver sådan en en Altså, Fordi det, det kommer til at være, være rigtig, rigtig tæt mellem de der hold der. Øh, og så øh, i Silbourg, de. Øh, altså, jeg synes ellers, det, det, det er fedt, at de har kunne måske switch over. Øh, det der bliver spændende, det er jo selvfølgelig, hvis de ryger i sådan en. en i en kavilkade af en nederlag. Altså, hvad så? Altså, det, men, men der er vel ikke noget, der tyder ja. på det lige, lige nu her? På ingen måde. Og det er også derfor, at det, det er jo meget fedt, at man går fra at have et mindset om, at, at man skal klare den, og så til at sige, okay, nu vil vi i hvert fald gerne prøve, og, og, og du ved, give det skud for at komme i top 6. Og det skal de selvfølgelig også gøre, fordi de, de er bestemt en af de hold, som, som, som kan komme med op. Øh, men, men der er jo mange om det. Og nu er øh, også øh. fået på... Ikke mystiskvis, men de, der har fået fedtet sig op i, i top 6. <laughs> altså. Så, så det, det bliver en kamp, ja, det gør det. Men hvor meget den her oprykningsgeist man har som værende oprykker, ser vi jo tit hold, der lige har den til at starte med. Øhm, men det, jeg også hører os sige alle sammen her, det er, at, at vi er også forbi den. Nu kan vi, vi, vi, vi har vi længe kunnet se tegninger på, at det her det er, det er bæredygtigt. Hvis du efter 12 spillerunder skulle sige om de top 6. Og det er sådan, en, det er sådan et had, hadespørgsmål, ja, ja. men hvordan, hvordan står du så med Helgeborg der? Jamen, så, så siger mit selv, selvfølgelig, at, den, at de er klare Og det gør jeg, du også? Det gør jeg. Lad os uh, lukke ned for den kamp, og så hoppe videre til uh, den tidlige søndagskamp, som foregik i uh, Farm, hvor FC Nordsjælland fik besøg af Midtjylland. En, øh, en spændende kamp, men øh, hvis vi kigger sådan overordnet på, øh, på en første halvleg og en anden halvleg, det var jo to forskellige hold fra for begge sider af. Øh, Nordsjælland, der var helt fantastisk i første halvleg og omvendt, går fuldstændig ned i anden halvleg og kampen ender 2-2. Jonas, hvad, hvad lykkedes så godt for FC Nordsjælland i første halvleg og knap så godt i anden halvleg. Jamen, i, I første halvleg er det klart, at deres defensive organisation, som, som jeg ser, klar øh, klare forbedringer i, i forhold til, hvad, hvad de har kun præstere i, i de foregående runder. Øh, de får lukket af for, for hvad hedder det, Midtjylland, der, der spiller meget. Ja, de spiller rundt om den. Altså, de, de kommer slet ikke ind omkring og, og ned bagved. Øh, jeg tror, de har en, en hvor Gura han, han laver en, en klasseredning på en dødbold, mener der. Øh, som, som Dalsker kommer ind til, men ellers husker jeg ikke de, de store muligheder fra, øh, fra Midtjylland i, i første halvleg. Og så har de bare øh, ja, en, øh, en kontramaskine også, som, øh, som, som bringer dem foran, og så, øh, og så en, en anden i, i spilhumør, det, øh, det hjælper godt i, i første halvleg. Anden halvleg, der kommer Midtjylland bare med et, et kæmpe tryk der fra start, og de har jo altså, deres Spiller er bedre end, end Norsjeland, øh, og jeg synes egentlig ikke, at de går helt ned i endhaler i end Norsjeland. Øh, men den her fejl, som, som Nakelund laver, kommer i mm. en, en ret skidt periode, fordi der synes jeg egentlig, de har fået sat lidt en øh, en prop i for det pres, som Midtjylland kommer ud med efter pausen. Øh, men så får de så øh, et mål væk, øh, og så øh, ja, så. Øh, så virkede det lidt som et spørgsmål om tid, før Midtjylland ville, ville lave det her 3-2-mål, men igen får de faktisk øh, ja, holdt, holdt dem fra, fra de helt store. Øh, og så har, øh, er det Bredal til sidst. Nej, det er Antman der har en kæmpe chance på et, øh, hovedstød. et hovedstød, som altså, kan, kan give dem sig egen til, til allersidst. Ja, det skal han. Og så, så jeg synes egentlig, at ja, de smider en 2-0-føring, men, men det var ikke som, at de blev kørt over. Hvad, hvad, hvad, hvad er der med det her Senorsjyllandhold? Fordi de har jo, de spiller en fantastisk første halvleg på baggrund af, at de har haft fem nederlag i streger, lukket 16 mål ind, og så kommer de ud og på en eller anden måde, altså overrumbler, overrasker på spillet Midtjylland. Men så går de ned, altså det går, godt være, at de går ned i anden halvleg og de stiller sig måske lidt længere tilbage, men trods alt så, efter der har været foran 2-0, og man lukker Midtjylland ind, så er det ikke helt godt nok. Nej, men, men øh, jeg vil så sige, det jeg synes, jeg så specielt i første leg, det var, når Nordsjælland allerbedst, fordi øh, jeg synes, Midrand forsøgte i starten at prøve at gå op og køre også lidt mand, -mand men de der øh, unge drenge der i, fra Nosland. De, de havde en virkelig, virkelig coolness, så jeg tror også, at det gav dem måske også det der med, at nu var de tabt og tabt og tabt, og nu mødte de et, en af, af guldfavoritterne, det gav dem også sådan, sådan lidt, uh, lidt luft til at måske det lyder mærkeligt, tur lidt mere, fordi at de havde ikke noget, havde mindre at tabe i hvert fald, fordi der var ingen, der forventede, at de bare skulle slå Midtjylland. Det gjorde så også, at i mange situationer, hvor de egentlig kom ud af det ved... Ja, det er selvfølgelig med, mindre øjne, du kigger med, men i hvert fald på nogle lidt satsede måder. Og, og det gjorde bare, at Midtjylland, de, ja, faldt mere og mere sammen i, uh, i første halvleg og, og, og virkelig Nordsjælland, der kunne kunne køre nogle forfærdelige omstændinger. Så, så det var, det, det, det, det, det synes jeg var, der var tegninger til at se noget, når Nostland er allerbedst. Så ikke engang er det så, er, er det klasingerne bagud, eller ved jeg, reduceringen lige efter to minutter, eller sådan noget mm. cirka i en leg. Og så, så braver Midtjylland, altså bare, så er der altså noget fysisk øh, styrke over det der. Og der bliver også reageret fra Bosid, og... Altså der er jo øh, træmanden inde i pausen. Det er det. Mm. Øhm, og det, det, det, det, det var jo sgu et meget cool signal. Øh, og man må sige kan det og ja coolest, det ved jeg ikke, men, men det, mere det der med, at han måske forstår øh, på kunsten. Altså, mm -hmm. det gik måske for hurtigt. Øh, og, og på den måde, ja, det er måske får lidt mere sådan... Øh, t, øh, det er jo at sige, at Kajuste ikke er god på bolden, for jeg synes, han er en fantastisk spiller. Øh, men der er bare forskel på kunst og på græs, og når han er dobbelt størrelse af nogle af de der andre... <laughs> Nordsland spiller, så, så er det klart, at de måske er lidt hurtigere, end han er. Men var det, kunne, kunne det simpelthen også have været en, en del af gameplanen, det her med at sørge for at spille hurtigt på det her underlag, hvor de, hvor de er vant til at spille i forhold til, til, til for eksempel, nu nævner du så selv, skal juste, men så mange andre spillere, som måske lige skal, jeg øh, ikke vende sig til det, fordi de træner jo også på alt det her underlag her, men, men de var simpelthen bare hurtigere i både tanker og handling de første 45 men hvorfor kan de ikke blive over alle 90 minutter? Det er sådan lidt symptomatisk for det her, ja. her Nordsjælland-hold, i det, det, den her sæson. Jeg tror i det, at de reducerer så hurtigt, som de gør, så bliver det mere, at bliver bange for at smide det, den, den der sejr. Altså mm. den der klassik med, at man bliver bange for at vinde. Ikke? Altså, der, der, der... Men, som det også bliver sagt, så er der trods alt ros, at de fik samlet sig, og de smed den ikke, og det tror jeg også mere, det, man skal tage med som, som det positive, at det, det havde været... De har virkelig følt, at det har været noget rigtig skidt, altså, hvis man har været foran 2-0 og spillet en fantastisk øh, første halvleg og smidt det hele halvleg Så der er også noget positivt i, at de trods alt får samlet sig selv og få samlet holdet, og det ikke bare bliver en, en, en åben båd i pludselig. Ikke? De har også en, en kæmpe chance til, til at gøre det til 3-1, Dinker, der, ja. der snubber den der fra, fra Dalsgård. Han, han vil måske gerne have et frisback, men han, han ligger ind over til, til Bredal, og så ikke, øh, ikke får... Øh, for at time sit løb, eller, eller om bolden, den ligger... Hvem synes du, den ligger på? Fordi jeg hører i kommenteringen, at de mener, at Breda, at han skal, han skal være hurtigere på den her. Ja, det har jeg altså selv han, været angriber. Ja, fordi han, han sprinter nok alt, hvad han kan, for at nå ind til den. Øh, og måske, jeg, jeg sidder og over, om, om at Dengren måske ikke kunne have ventet lidt mere, og, at tage den længere ind i feltet, ja. og så bliver det måske nemmere at time det hele. Øh, fordi der var alligevel fin plads, som, som jeg husker det, til at, at få en slået, hvis han har, har taget den lidt længere med ind i feltet. Jeg synes, den er under over for en, for en angriber at blame ham på den. Ja, det er nok han, ikke, fordi han, han i hvert fald trisser der ind. Nej, det tror jeg ikke, og det er nemlig det, for han, han gør jo alt for at nå det, det rum, han ved, bolden skal spilles ind i. Mm. Æm, det er så flere ting, at den så bliver lagt måske lidt for tidligt og lidt for hurtigt, og han ikke står der. Jamen, ja. så jeg synes, det, jeg synes jamen, der vil jeg gerne lige svaret en, en, <laughs> en angriber. Men det er vel et mentalt problem, Øh, det her med, at man ikke har selvtilliden øh, fra fem foregående kampe, men vi har så også snakket om i de her udsendelser, at, at Nordsjælland er også et hold, der måske, de har den her spillestil, og upåagtigt, om de så kommer bagud 3-0 i en kamp, så fortsætter de på samme måde. Mm. Så er det mentalt for den, at de går ned, eller er det bare det, der sker i en kamp, at, at et, at et øh, midtjylland begynder at lide et større tryk end dig? Ja, det er bare det, der sker. Altså Midtjylland er et klassehold. Altså, de sætter jo uh, Dyr og, og Maroni ind. Uh, altså, det er jo tre virkelig, virkelig fine spillere at, at få ind. Uh, ja. hvis, du, hvis du har tre mænd der har gjort det elendigt, som skal ud efter 45, og så kommer den trio ind. Mm. Det siger jo lidt om, altså, hvad det er, de kan uh, med den trup, de har. Uh, så jeg synes ikke, altså... Selvfølgelig ligner det nå, et mentalt sammenfald, men det... Så jeg synes også, de, de er ikke heldige i hvert fald Nordsjælland, i Nordsjælland i anden halvøj. Øhm. Hvis vi kigger på, øh, på det her mål til 2-1, hvor den blev spillet på tværs ind i Forsvaret, øh, Ørnskov, sådan rent fodboldteknisk, så sidder jeg og tænker, ja, det er Nagalov, der laver en misset temning, som gør, at målet opstår. Men hele måden at spille den på, så langt tilbage på banen, det er jo en af de første ting, jeg lærer. Jeg ved godt, at de, at de spiller også med høj risiko i, i Nordsjællandet, og når sådan nogle ting lykkes, så spiller man så også ud af et pres. Man har ikke en unødvendig bold at, at, at, at spille ham. Jamen, nu er det ja, godt, jeg, jeg, det er en lokal og det ja, nu jeg, er det ikke for at grave i det. men, ja, men jeg, forstår godt, jeg forstår godt, og det, og det er jo... Øh, det er for let at bare pege den på Nagaloo. jeg ja, selvfølgelig misser han den. Ja, men... men, men jeg, er meget, jeg er meget splittet på den, for et eller andet sted, så vil jeg jo gerne have, at han skal spille den. Øh, og det, det er jo det der med, når vi sidder her og skal være... Du ved, fodbolddommer, og, og mand, træner samtidig, så vil vi da, altså, jeg vil tænke, at de ønsker at den bold ikke var spillet, øh, men samtidig så er det også den måde, de gerne vil spille på. Og det, jeg vil sige, det var ikke den bold, som har været den mest pressede bold, som de så Nej, ender det. med at dumme sig på, ikke? Altså, øh, det, det er jo lidt den der klassiker så nu forsvarer du, hvad øh, hedder det, angiver, <laughs> ja, så, så, så skal <laughs> Jeg skulle lige prøve at, at se, om det var... Men, men tænker du, at de i nogensinde vil være glade for det ene point? Ja, jo, det, det, det tror jeg, de er. Midtjylland, inden så, så tror jeg, de er. Det er sådan en mærkelig blanding. af, at de er... Jeg tror, de er rigtig, rigtig glade for deres første alder. Og det, og det er det, de, de gerne vil tage med videre. Så tror jeg også, de gerne vil tage med videre, at de ikke fik smidt en sejr, trods alt for at bringe med. Ved. Jeg, jeg tænker egentlig, at de er okay tilfreds. Altså, de vil gerne have sejren, og jeg ved godt, at de, de gerne vil vinde og få at ligesom, bygge noget, noget, noget momentum op der, men øhm, Midtjylland på hjemmevend, det er, det er acceptabelt at spille 2-2. Hvis vi lige kigger på, på FC Midtjylland her til sidst kort, så... De har jo virkelig været imponerende frem til, til den her kamp, øh, og vi har set flere forskellige måder og udtrykke på, hvor, hvor Bo han har udfoldet det her Midtjylland-mandskab. Alle kan jo spille dårligt i en halvleje, men jeg synes bare, at de virkede øh, gevaldigt under niveau i den her første halvleg. Synes du, det er bekymrende i forhold til øh, på længere sigt, at, at de leverer 45 minutter af den kaliber? Ja, det kan jeg godt følge mig, men jeg tror bare, det som jeg bare stadig ser Midtjylland, det er, det er et powerhold med en vanvittig, vanvittig høj kvalitet på, på spillerne. De vil have, have det svært på, på kunststoffen mod, mod, mod Nordsjælland. Så, så tror jeg tror ikke, at, at de er så synderligt bekymrede, og fordi de får da trods alt ændret udtrykket og brug og for, os, for os vist, at, at han er handlingsparat, men det har han jo altid været, så det er jo ikke det. Er jo ikke det. Men, men, men, men de, jeg tror med, at de føler, at de kommer, du ved, ovenpå, selvom at uh, første halvajer, det var, det var rigtig skidt. Det var rigtig skidt. Det, det var, det var en, ikke noget, man har set længe. Jeg synes næsten, det var sådan en form for opgivenhed i, blandt spillerne i første halvajer. Jamen, det, er nemlig det, ja. det virker nemlig opgivende. Ja, ja. Og det er nemlig derfor ja. i forhold til, til, til på længere sigt. Nu mister de så også Brumato til en skade. Øh, man har på det. for dem, at det ikke er alvorligt? Men hvor et tab vil det være? Fordi... Senere skal vi komme ind på deres konkurrent op i toppen FCK, som har en masse skader. Det her det er en af deres stjernespillere op foran. Hvor, hvor vigtigt vil det være for dem at have dem, eller ham tilbage? Jamen han har jo gjort, øh, gjort det fantastisk, øh, og har virkelig fundet formen. De har også begyndt at bruge ham øh, i, en, i en lidt ny, ny rolle derude på, på venstresiden, hvor, hvor der, der også kom et hattrick var ham mod, mod AGF, øh, og han scorede igen et, et rigtig fint mål, en god afslutning, øh. Så som han har spillet nu, så, så er det et kæmpe tab, men de har også købt øh, Maroni over, mm. over sommeren. Øh, og jeg synes, selvom han ikke brændte banen af i går, øh, det var sådan sige, men jeg synes faktisk, der var nogle takter i hans spil, som, som, øh, som ser meget spændende ud. Øh, så, altså, en Bomardo i den her form, kæmpe tab, men, men de har også en trup, der kan, øh, der kan dække øh, eller, ja, dække for ja, det. Altså. det. Ja. Vil du føle, at øh, sidder de i rum og føler, at de har... De har mistet to point eller de har fået et? Jeg tror de har, de føler de har, de har tabt, tabt to. De skal slå Norsjælland øh, selvom fordi at, at de fordi er, de er Midtjylland ja, ja. Øh, og Norsjælland kommer med med fem nederlag i streg. Øh, de er, ja, de er nede. Det, det skulle gerne være være, øh, være tre point for Midtjylland, så er jeg klar over at, at det er svære forhold på på udbanen, øh, på kunstgræs og så videre. Men jeg tror de går ind til det med med et mindset om, at der skal være tre point fra, fra en udkamp mod Nordsjylland, øh, uagtet. Har du det også på samme måde, Ørnskov? Nå, men det... At de sidder... Fordi øh, Svetsjenko blev stillet det samme spørgsmål i efterkampen, og der mener at han sagde, at de vælger... At, jeg tror, at han, han sagde, at, at Bo Henriksen vil sige til det, at de vælger at fokusere på det positive. Jamen, det, det tænker jeg også, de skal. Der er ingen tvivl om, at det bare sådan helt implicit, at når du er en af de store hold, jamen, så er der kun tre point, der gælder... Øh... Så, så tror jeg måske, at man kan dække sig lidt ind under, øh, i hvert fald for dem, i stedet for, at man ikke skal i en negativ øh, spiral, eller ikke spiral, men du ved det der med, at man skal forklare sig, og nu man har ikke vundet over sådan så tænker man, at tage tager det positive med. Og, ja, du får selv, heller ikke noget, der høfter ved nej, det negative i det. Nej, nej, slet ikke. Og så, så ligesom sælge den til omverdenen, at, øh, at vi, vi tager det positive med. Ikke? Øh, så, så, så tror jeg til gengæld, at, jeg tænker, at jeg bor, han gerne lige ved kigge dem i øjnene og sige, at den der første lej, den, den er jeg er med på, at man kan rende rundt og synes, det er... Fordi det kan være rigtig på kunststof, og skal løbe efter bolden, for det kan du virkelig komme til. Ja, ja. Det, det, <laughs> det er jo en spiller, der er der. lige få det det kan jeg faktisk godt. Det kommer ikke ja. noget, det gør, men det er bare... Ja, det, er andet, det er helt andet. Ja, fordi når du har bolden, så, så, så har du den også bare i længere tid, og det, og det, det er mere det der. Og, og hvis man taler op i hovedet, som det store hold regner med, at du skal have bolden, og du så skal løbe efter bolden hele tiden, jamen, det, det fucker en. Altså, man, man kommer her og siger, at det er også der er de store. Altså, aflevere den bold der. Ikke? Altså, jeg, jeg synes jo helt, helt ja. praktisk, at jeg synes, det er to forskellige spil. Ja, på kunst også. og ja. på græs. Det det og derfor synes jeg ikke, at det er på... Jeg, synes, jeg havde gerne set, at man havde fjernet det. Fordi at jeg synes, at bolden hopper anderledes, men selv agerer anderledes på et underlag, som opfører sig helt anderledes end græs. Øhm, så ja, jeg havde gerne set, at al fodbold blev spillet på, på det samme slags underlag. Nej, men der er, en, altså, der er ingen tvivl om, det er en kæmpe fordel altså, som, som hjemmehold. Øh, der jeg i Norge. Øh, hvad fanden var det? Hvem var det, vi mødte der? Altså, de, øh, det var, var øh, Deres hjemmebane på der kunst, den var så ringe. Øh, og Den altså, var virkelig ringe. Det var en gammel generation, hvor græsset lå ned. Du brugte mest af første lege, til at vente til den, at den ikke hoppet og nogle har mm. så hoppet den er anderledes. Altså, og de havde en kæmpe fordel i det. Altså, om man skal have lov til at have kunstgræs eller ej, den holder mod af. Men, jeg, men jeg, der, det er bare to forskellige uh, typer spil. Altså, ja, græs, også, ja. også det der med, at din hjerne, den, altså, du ved, når du løber i, i, i alle de situationer, du er vandt til en kamp, at det ligger så meget på din ryggrad, hvordan bolden hopper. Og man skal ikke tage fejl, det er bare anderledes, ja. hvordan den gør på en, på en kunstgræsbane. Jamen altså, på kunsten kunne jeg også dribble. Altså, fordi det er det der med, at, <laughs> jamen, der med, at som ham, der har bold, den har en kæmpe fordel, fordi du kan ikke bare lige vinde og dreje. Og, og det er jo derfor, at Nordsjælland, der spiller de ikke er større, fordi det, det er fordi, de skal være så mobil som de er. Og Silbo har jo i princippet også lykkes langt hen ad vejen med at få skiftet nogle af de større spillere ud til nogle mindre spillere, fordi de, de store spillere har det bare svært på kunsten. Kill the turf. Det må være overkræften for, uh, for det her. <laughs> Lad os hoppe videre til uh, til den til søndag eftermiddag, hvor uh, de stribede fra Fyn, tog imod Randers i en kamp, hvor OB de lagde fantastisk fra start, uh, men som første halvlej skrevet frem, så, uh, så kom Randers mere og mere ind i kampen, og de kom faktisk så meget mere ind i kampen til sidst, at de endte med at tage alle tre point. Jonas, du er jo for Fyn, og... Uh, Hvordan oplevede du den her kamp her? Et OB-mandskab som øh, starter godt, slutter skidt. Ja, det var jo virkelig lovende tak der takter. Den første, hvad er det? 25 minutter øh, indtil, indtil de faktisk kommer foran, øh, har rigtig fine muligheder, frykkehjælpspillere, øh, en en klassekamp øh, også fra start af, eller for forlagt ind. Ja, et stort tryk på Randers. Og så da de kommer foran er det lidt som om at de Ja, som man har set med mange hold før, at, at de ligesom misser noget initiativ, og det er måske også af Randers, der, der får en eller anden øh, ja, en om, at nu skal vi i gang, øh, fordi det, det ændrer sig kampen efter, efter 1-0-målet. Øh, men, men når man starter så godt på hjemmebane, så er det, er det vel skuffende for Andreas Almadip, at de ja, pisser det væk? Det er mega skuffende, øh, men det er Måske også lidt en, en OB-klassik øh, efterhånden. Øh, at, at der kan være så forskellige udtryk i, i løbet af en kamp, fordi topniveauet er virkelig højt. Øh, og så er det en, en, øh, en fejl, der sætter, sætter gang i det. Øh, nej. Jo. Jo, ja. Det er et tværskov til nul altså 0 tverskov, ja, ja, det er et 0-mål. Ja. Øh, altså, de har haft relativt store defensive problemer i, i den her sæson. Øh, og så er det jo og få sendt uh, O'Day i en løbeduel med med Alexander Juhn, uh, fordi han er bare, altså han er har vist sit værd indtil videre ham uh, O'Day. og så så synes jeg bare Randers tager ja, dominansen, uh, så det er skuffende for for OB, men jeg synes der var flere gode takter. der var rigtig mange eller ikke rigtig mange der var der var enkeltspillere som virkelig præsterede. Jens Jakob uh, Thomasen laver en en bedre præstation, han har gjort i, i lang tid. Han var, han var offensivt øh, rigtig spændende. Øh, og så Framtersson, øh, Frygjer og Banat spillede jo også, øh, også rigtig super. Så jeg synes, der er meget at bygge videre på, men, men det er skuffende, at, at de ikke holder op. Og den, jeg synes bare, der er nogle defensive ting, som, som OB skal have kigget på. Hvad siger du til, hvis vi tager lige OB's præstation først? De, øh, vi har igen været meget efter OB i udsendelsen her, at det det er meget op og ned, og en ny træner nu her, og, og vi skal også kunne se en, en, en stil om noget tid. Men øh, på hjemmebane at være foran mod, og, og spille godt til at starte med, men så er det vel forskellen på de her to hold, den viser sig i resten af kampen, at Randers har noget substans, og OB har ikke rigtig øh, øh, som man siger, kernen at komme tilbage på. Jamen nu øh, bliver talerte som sommer i det her og vi har jo ja, set. Det er, også <laughs> og, og vi har jo set og snakket om at, at OB de, ja, om det ja om det bliver en klassisk OB sæson og, og det der med Randers de, de, altså Randers viser bare det som vi har set og snakket om og det, at de æder edder sig ind i den her kamp og de får selvfølgelig også en en, en hjælpende hånd for, for OB øh, som, som får dem får dem i gang og de brænder faktisk også straffespark, og øh, som jeg synes er meget hårdt, det der straffe. Uh, ja. men, men det er så en, lidt ligegyldigt, fordi den blev rødret. Uh, men men, men det, det var jo lidt det der, som OB en, lavede en OB'er, og Randers, de lavede en Randers, og altså fik kæmpe sig tilbage. Altså, et eller andet sted, så for OB's øjne, så tænker man, må være glad for at få sin uh, frøkær. Altså, han har set virkelig, virkelig spændende ud. Altså, så så der er måske nogle individuelle øh, spillere, som ser bedre ud øh, længe, men også ser måske bedre ud end hele OB's altså, øh, måder, og, og, altså, som udtryk i hvert fald. Men hvad er det, hvor, hvor, hvor synes du, det handler mest med det her øh, OB-mandskab? Hvis vi kigger sådan rent offensivt på det, så har de jo ikke, i den her kamp får de jo heller ikke, øh, ja, hvad hedder sådan noget med Baschiem i forløst ham øh, og hans potentiale. Og i, i sidste kamp, hvor de scorede seks mål, der formår han jo heller ikke at og han bliver skiftet mm. ud i den her kamp igen. Det kører ikke rigtigt for, for, for basket. Det er et kæmpe problem, at, at han ikke har fået det mål der til at, at sparke ham i gang. Og man kan også læse allen bagefter, der, der fortæller, at det fylder jo virkelig meget for ham, at han ikke har fået skruet endnu. Og man kan også godt se det lidt, synes jeg. Han bliver sådan lidt febril, når han skal afslutte. Han vil virkelig gerne have det her mål. Jeg synes, man kan se det i spillet, men han er stadigvæk så vigtig for OB, at, at, at han bare skal starte ind stadigvæk, synes jeg. Men synes du, æh, hans iver efter at score og den her manglende selvhed i sidste går ud over OB? Den hæmmer ham i afslutningsspillet, men jeg synes at ikke, at det hæmmer OB, at han er på banen. Jeg synes, han er, han er en spiller med et godt overblik, fint blik også for sine medspillere og indgår bare... Ja, generelt ret godt i, i de relationer med, med fingre og, mm. og frygt og, og hvad der ellers ligger deroppe. Så, så jeg synes, at selvom der ikke har, har været det, det første runde, han scorer, så, så tror jeg ikke, han har scoret siden. Øh, for man, ja, man får bare meget kvalitet stadigvæk, øh, men det vil, det vil klæde ham at score. Hvis, hvis de får ham i gang, så er det jo virkelig lige pludselig en, en virkelig... Øh, hvad hedder det, potent øh, offensiv OB har. Men hvis vi kigger på, hvor vigtigt det er, fordi nogle hold har spredet jo målene ud på mange spillere, og så er der andre hold, der har én goldgetter. Og jeg er jo altid fan af selv, at det er angriberen, der scorer målene, fordi at det vil være vedkommende, som, som står i de her situationer. Hvis jeg kigger ned over et OB-mandskab, og det er dem, de havde på banen her i, i kampen, jeg, det synes der godt kan gå lidt ud over, det er, hvis Baskem ikke scorer. Hvor skal målene så komme af de andre. Er det OBS store og måske af kældsalt, at, at kan man sige, der er for meget, der er lagt an på, at baskem skal score, for at de lykkes? Ja, bestemt. Og det er også derfor. Ja at jeg tænker, at OB er glad for at få frøkager, i gang, fordi altså han, der skal være en masse mål slags assist omkring ham. og øh, Opondo har jo ikke rigtig været en, der har vist, at der har været meget chance skabe omkring ham. Øh, så så der, der er ingen tvivl om, at det er frøkager og Kat, der som virkelig skal, skal steppe op øh, og, og skal, skal sørge for en stor portion øh, af målene. Hvilket, jeg egentlig også lægger mig op af det, som du siger, jeg vil også heller have, at det er angriberne, eller i hvert fald de offensive spillere, der skaber chancen at scoremålene, at det skal være midterforsvarende og, og de centrale med. Det er fint, de scorer en gang men øh, men det skal ikke være dem, som, som, som trækker listet. Til gengæld må man sige, sådan en som Mark Lidham må nok også sidde ude på bænken og tænke, okay, øh, øh, hvis jeg ikke snart får min chance, altså får jeg så nogensinde, ikke nogensinde. Altså, hvad, hvad, hvad, hvad tænker du med, med sådan en som, øh, som Litter for eksempel, som det har været længere end jeg har været skadet før, men øh, har ikke rigtig bidt sig fast på det her mandskab her? Jeg tænker, at øh, altså, som, som rigtig angriber, som, som jeg også synes, han er, øh, så, så må det snakke koks op i hans hoved. Altså, øh, og, og ikke rigtig få mere, når... Altså, man kan acceptere det, øh, når øh, ens medspillerslagskonkurrent øh, bomber målet. Mm. Jamen, i nok, så kan man sige, okay, det, det, det kan man ikke rigtig pille ved. Men når, når der ikke ligesom, kommer et slutresultat ud af, så, så, så brænder det op ind i hvad med, nu, nu nævner vi begge to uh, her, som, han er oppe på fire mål nu, uh, Andreas, er Andreas Aden ved at forløse noget af det, som vi har, fordi han fik sit gennembrud, var det i forrige sæson? Ja, han, og, han, han viser sig frem rigtig fint under, under Mikelsen. Ja, uh, og så dykker han jo i, i ja, sidste ja, hvor sæson. Ja, han virkelig, altså der, der var han også tabt for selvtillid, og uh, jeg tror, han har, han har også udtalt, at han, han havde det svært med at finde ud af sin rolle, og osv. Ja, videre. Uh, Men er han uh, tilbage? Det virker det som, han på den der ja, offensiv midt, han har kommet lidt mere øh, centralt, og det, det klæder ham, han er med i, i en masse. Øh, men igen, altså i går skulle han vel næsten score to, han har en, en kæmpe afbrænd mm. tæt under mål, øh, og, og det er måske noget af det, han skal, han skal bygge på sit spil. Men han er en, en frygt i, i spilhumør, det er, det er dejligt at se på. Han suger bare, altså spiller ja, er til sig, der, ja, han er virkelig, og han er... Ja, yeah, han sætter sine medspillere op og, og er med i, i det meste farlige OB her. Lad os lige kigge på Randers, fordi altså, der er jo to hold på banen, og det er jo Randers, der gør OB dårligere i den her lege. De kommer sgu bare igen. Altså, bagud 1-0, det kan godt være, det er en fejl, der sætter den i gang, men øh, igen ser vi bare det her, øh, det her kedelige med håndværket, som, som Thomas Bær har skabt fundament de buller af og, og, og får to, eller ikke to point, men får de sidste to point i den her kamp, så de ender med tre. Ja. Det er vel uh, igen samme historie, klasse af Randers? Det, det synes jeg er stærkt. Altså det, for mig at, at se nu, når jeg skulle sådan lige gætte på med, med selve omkring top 6, altså jeg synes Randers, de, de viser noget, som gør, at man et eller andet sted føler, at, at Randers burde butte stensikker kunne komme med i den der top 6-strid øh, mm. der, fordi der er bare, øh, ja, den der substans, og, og, og, og altså, de er, de er bare gro og svære at spille mod, og øh, de har nogle virkelig, som jeg vi nævnte tidligere, virkelig spændende offensive spillere, og øh, ja, Mistrati har han, han er altså, han får skåret nogle mål, Vito, det er, det er imponerende. Ja, jeg han så, også så misser straffesparket, der kunne det have været øh, det endnu rigtigt. mere, men de er på 21 efter fire kampe, øh, en kamp mere end OB, som også er på 21. Det er vel sådan en sæson, hvor man kan gå efter og, og få... Nu, jeg hader faktisk det fakt, at der er bronchemedaljer i Superligaen. Man kan jo ikke vinde bronche. Altså, man vinder guldet og så er der ikke andet til... Men lad os bare sige, tredjepladsen. Det er vel sådan en sæson? Ja, 100%. Det er det, de skal, skal kæmpe imod. Altså, det er... Det, det, det, det, det burde være deres, deres mål. Tror du, de når det? Top 6, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> meget far men de her de her syv point der er mellem OB og Randers, det er vel den forskel, som som meget godt illustrerer nu her at uh, altså forskellen på de to hold, fordi hvis de havde tabt kampen, så har der været et. Ja. ja, men det der er bare noget, noget mere stabilitet i i Randers. Uh, jeg synes egentlig også, at, at måske noget, noget der ændrede det i går, også, var også var massen, der kommer ind uh, og bliver den her spilsession, som de ligesom kan, kan få slået noget langt noget op på, øh, og så de ligesom får et nyt greb i, i den her kamp. Øh, så de har bare mange strenge at spille på, og, og Thomas Berg virker heller ikke så bange for at bruge det. Altså, jeg, jeg er ret imponeret over, hvor, hvor meget de kommer rundt i deres trup, øh, og, og stadig høster de her point. Det er... Da jeg hørte, at... Eller der Randers øh, går ind til den her sæson og, og skal spille... Øh, spil, hvad hedder det, europæisk og, og Superliga, så, så havde jeg ikke set dem være, være fire med, med 21 point på det her tidspunkt. Nej, det er stærkt, at de, de fortsætter og er enig i. Borg han har faktisk spillet en, en ganske god program. Det har et fantastisk fundament derover og det her, det var afslutningen på første halvleg og efter en, en skiller, så er vi tilbage med anden halvleg og de resterende kampe i igen. Her i januar skal vi så kigge på de resterende kampe i Superligaen, men lige inden vi, øh, vi skal snakke om det, så skal vi snakke om bødekasser og mobile Pay, fordi at øh, du kan hoppe ind på Bold.dk's Facebookgruppe og deltage i den her konkurrence, der er frem til den 27. oktober, hvor du kan vinde 10.000 kroner til dit holdt bødekasse, og det eneste, du skal gøre, det er sådan set at følge de trin, der er derinde. Men basically, så går det ud på, at du skal oprette en øh, mobile Pay boks inde i din Mobile Pay app så skal du hoppe ind i den her tråd ind på Facebook, og så skal du skrive, hvad den ultimative bødekasse box indeholder for, for jer, og hvem der fortjener at vende. Så for eksempel en liste på alle de øh, fantastiske bøder, I har derude, og så skrive øh, yeah, who knows, jeg ved ikke, du har spillet for sådan noget CBS, har du Jonas? Oh. Ja, så kan du skrive CBS's øh, bødekasse, og så, øh, og så deltager du så i den her konkurrence, hvor I kan vinde 10.000 kroner. Så hop ind og gør det, folkens og vi har også rundens bøde, som vi lige skal uddele. Og denne opgave holder debutanten fået. Jonas, hvis vi kigger på runden, der er gået nu her, som jo er 12. spillerunden, og ikke 11. som jeg sagde til at starte med. Hvad skulle så være rundens spøde? Uh, hvis jeg var holdt kammeraten med, med Opoku uh, fra vejl, så, uh, så havde han nok fået en, uh, en ordentlig en. Han får nok uh, både, <laughs> du, både lidt karantæne. Uh, ja, det er den her situation i, i kampen, hvor han uh, han får sit andet gule kort for, øh, for en høj arm i, i hovedet på, øh, på uger, der, der ligesom pra, kommer og presser ham bagfra. Øh, det gule kort er han rimelig utilfreds med, øh, fordi den, den giver ham en, en rød billet, og så, og så slår det bare klik for ham. Øh, jeg tror, det er Christian Kappes, der, der, der siger et eller andet til ham, og så, så giver han ham bare en eller anden blanding af et, et halsgreb og, og et slag, og og den, den store midterforsvar der, der der der tårner sig op over for, for dommeren osv. Og, øh, og, og der skal lidt til at og, hvad hedder det, øh, og få ham til at falde til ro. Øh, så jeg tror, at der kommer en, en længere karantæne, og så, øh, så tror jeg også, at, øh, at Vejles øh, Sjov og, og hvem der ellers er af bødekasse for derovre, der med, som kommer til at, at ryste lidt med, med hatten. <laughs> ja, det går ikke, men øh, man agerer på den måde, og det er vel også de her frustrationer, man ser på baggrund af, hvordan, øh, ja, hvordan det er endt vejle i den kamp, som vi skal snakke om lidt. Ja. Altså det er jo, ja, frustration er men, men det der, det er, det er bare så langt væk fra, hvad, hvad der skal ske. Så, øh. Det er ikke engang en af de øh, show det er seriøst en, en rigtig bøde, du uddeler der. Det, er, det, er en, det burde være en, en rigtig bøde. bøde ja. <laughs> så Pogo, du kan lige så godt spytte i, i den her bødekasse her på mandagsbold. Og til alle de andre derude, øh, mobile pay i kender det godt, og nu øh, kender I måske også mobile pay Box. Hop ind og, og få det til jeres bødekasse. Det gør det meget nemmere for jer at, at samle det hele derinde. Den, øh, vi skal til Brøndby, kan jeg se en mit manus. På Brøndby Stadion, der, skal vi, der tog de danske mestre imod øh, bundholdet fra Vejle, og du var lige lidt inde på den nu her, Jonas. Mm. Og selvom, øh, selvom vi så... En halvleg med i overtaget, så var det svært at se i over alle 90 minutter, hvordan, ja, hvordan det endte ud til sidst. Alligevel så Vejle, der ender med at, at tabe til allersidst, og, og meget symptomatisk for et, for et, altså et bundholdslåd, på den måde, at, at man ikke ender med at få alle tre point. Hvad er det for en kamp, vi, vi var vidner til på brønby Stadion med Ørnskov? Jamen, jeg synes ikke, der var nogen speciel uh, god kamp. Jeg havde hygget mig lidt med med det vin, så det var lige før at jeg halvblundet, <laughs> øh, hvad hedder det, det skal jo sige som lørdag, at jeg havde fået det vin, så det næsten til, til den kamp. Nej, øhm, jeg synes ikke, at det var det var ikke en, en kamp på specielt høj, øh, speciel høj kvalitet. Øhm, øh, jeg tror at øh, det som man tager mest med fra det, det var at øh, Brøndby, de de fik lov at, at vinde, som vi ikke behøver også, at være efter dem med at de ikke har vundet. Men, men det var jo, altså inden kampen skulle vi jo se et, et klart bundhold mod et hold, der havde underpræsteret i den her sæson. Og over 90 minutter var det jo svært at se, at det var Vejle, der var, der var det, altså det ultimative bundhold i Superligaen. Jamen, det er helt enig med dig i, og, og, og det er jo også lidt det, der har ja, men endnu mere at gentage sig selv lidt, men det, det har jo været Brøndvigs problemer, og det, det har ikke set specielt godt ud. Øh, så er jeg med på, at Vejle også laver lidt om formationen og prøver på at køre lidt det samme, så man ligesom stikker hinanden på den måde, og, og ja, og når Brøndby ikke har været bedre til at kontrollere kampene, jamen, så, så er det sådan set så lige meget, om det hedder Vejle, eller hvem det hedder, så, så, så, så spiller de ikke bare det, eller splitter de ikke bare et, et Nu Du nevner det selv, fordi at han gik jo faktisk ind og ændrede informationen Peter Sørensen, og kom med en, altså prøvede at matche det samme, som Brøndby havde. Synes du, det lykkes? Fordi langt hen ad vejen, så spiller de jo faktisk... Altså, det kan godt være, at de har en første halvleg hvor, hvor der ikke er mange ting, der, der lykkes, men de er jo stadigvæk inde i kampen og får sig spillet frem til, at de med 10 minutter igen fører. Jamen altså ud fra det, lige det aspekt der, øh, det, det, er jo sådan, det er jo virkelig, virkelig tæt på, hvor man siger, at, at det som Peter Sørensen og, og Vejle gerne vil lykkes med, det lykkes. Altså, fordi de, de kommer jo ikke med nogen ambitioner om at skal derover øh, og spille godt. Altså, de skal bare have det til at være en, en rodet affære, øh, og, øh, og så sørge for at være skarp på, øh, når de får chancerne. Øhm, at de så scorer, øhm, og så skal de gøre alt, hvad de kan. Og faktisk også, så er det, når man sidder og kigger, så er det faktisk vejlet, der har det højeste med expected goals i den kamp, der Altså, det er jo lidt, lidt sjovt, at Brøndby faktisk under to øh, og scorer, scorer de mål, de gør. Ikke? Altså, så det er jo ikke fordi, at de, man siger, at det bare var nogle åbenlyst klare chancer, at Brøndby bare lige scorede på. Hvad med, hvis vi kigger på, på Nils Frederiksens måde at, at stille op i går søndag, så stiller han jo med øh, Deep for start, som han jo udtalt skulle finde hullerne på, på den sidste tredjedel på banen. Hvordan synes du, det, det lykkedes ham? Ikke for at tage ham som eksempel, men nu var han en af de nye øh, i den her start. -ælper. så hvordan gik det med Niels plan? Øh, jeg synes egentlig, første halvlej får de skabt nogle muligheder øh, og får lagt et okay tryk på, øh, på Brøndby, jeg synes, eller på Vejle, sorry. Øh, jeg synes Djivkovic, det var ikke nogen kamp, men jeg synes, øh, jeg synes faktisk også, at han får vist nogle ting øh, i at tage, tage bold til sig og, og få spillet den af. Øh så er der nogle ting med, med relationerne, hvordan han lige skal, skal få, få sendt sine, sine holdkammerater afsted. Jeg så også uh, Niels Frederiksen efter kampen, siger, du spiller altid uger, hvis, uh, hvis han løber, fordi der er ikke nogen, der kan, der kan følge med ham. Og det er også noget, der kommer med, med tiden med, mm. med Divkovic. Uh, men jeg synes egentlig, at han, han spiller okay. Uh, Brøndby i første halvleg for et par gange troede, altså de troede jo virkelig meget sådan i det der mellemrum mellem mellem de to yderste stopper og, og, og wingbanken. Øh, og det er så også den måde, de scorer på. Øh, godt nok ikke på, på samme løb. Det, det, mange af de løb, de, de forsøgte sig med, det var de her løb indefra og, og ud omkring de, der, de områder. Øh, den her gang var det så, så brug, der kommer ind om og, og udnytter, et, at engel, äh, engel bobler lidt, og, og så en, en fremragende aflevering af, af Hedlund. Øh, hvis vi kigger sådan overordnet på, på Brøndby, vi har snakket om det nu her i, i 11 uger i strej, men øh, hvad synes du, Ørnskov, at det største, den, altså nu har jeg skrevet problem, men største udfordring, som Niels Frederiksen har, hvis vi kigger på den sådan rent offensivt, fordi de har ikke været glidende som i sidste sæson, og de får alle tre point i den her kamp, men spillet var jo, ikke, de var jo ikke prangende. Jeg synes, det største problem er, at vi ikke rigtig ser en forbedring. Altså det, mm. det, det er meget, meget det samme, og de kæmper, og de sådan får med hiv sving lige en, en sejr med hjemme over Vejle, som har, har set rigtig, rigtig skidt ud. Øh, og, og, og det er det, jeg synes, der er mest øh, øh, sådan forfærdeligt. Det er måske voldsomord. Men, men, men du ved, at der ikke rigtig er ikke rigtigt den der troede, man det ser bedre og bedre ud for hver gang. Det, det, det synes jeg ikke. Det, det, det, øh, desværre. Men der der altså det er vel sådan en kamp her på hjemmebane mod et vejlemandskab, som lige er blevet altså slået røv albuer i A.O.B., at man kunne have forventet meget mere forventet meget mere på bolden af Brøndby ja. i sådan en kamp her, fordi der var netop så meget at hente på et, på et ramt øh, vejlemandskab her. Hjemmebane. Ja, men egentlig alt det på bolden og alle de der ting, man skal skabe chancer, det, der, der får man ikke meget bedre chance end, end vejlet på hjemmebane i den forfatning, de er så kan man sige, at der er hele det der aspekt i, at det er i, at man skal slå vejle. Altså det, det, men, men det der med at, at se eget udtryk og det, man gerne vil lykkes med, det, det, det burde de kunne have lykkes bedre med. Hvad, men nu, nu, får jo, nu får de jo væk til vand tingene til allersidst. Og det er jo så det positive, de kan tage med fra kampen, og det her selvtillidspositiv de får ud af det. Hvor meget tror du, at de kan bruge det fremadrettet, Jonas, i forhold til... Det tror jeg kommer til at den er dejlig at have at de, de vender det på, øh, ja, på hvad hedder det øh, på det sidste sådan tryk de, de får lagt det helt helt efter i, i anden halvleg Vejle spiller øh, kanoner og Brøndby får slet ikke skabt noget. Øh, de går ind formation til, til fire forsvar og det retro det siger de vil, de vil køre lidt, og, lidt det, på, på indlæg. Øh, men så går der alligevel jeg tror der går 20 minutter fra fra øh, de får ændret øh, til, til den her firebakked og, og får ændrede taktikken til at, at gå efter indlæg til, at de, øh, de egentlig får slået indlæg. Og det er så også det, der, der giver dem det her 2-2-mål, øh, hvor, hvor Blas får den fra... Hvorfor øh, er det Brug... Nej, det kan jeg faktisk, ikke Nej, bluse, det kan jeg faktisk heller tredje, ikke... sidste så faktisk måske pillet ud der. Øh, men der kommer lang, lang, hvad hedder det, bold fra, fra højre over til, til Blas, som, som kommer ind og, og, og ligger op til, til ure og det, jeg tror faktisk de mest kan, udover selvfølgelig, at komme tilbage og få tre point øh, og være i top 6 lige pludselig, øh, det er, ja. at, at Lars også han, han begynder at spille for Brøndby. Øh, for det er, altså som ja, du skrev det på, på Twitter, at den, den her impact, han, han har vist i de få kampe, han, han har spillet for Brøndby, der, øh, det ser virkelig lovende ud, øh, og, og det vidner vel også lidt om noget kvalitet, at han, kommer med på, på Paraguays landshold, selvom han ikke ja. har spillet et år, eller, eller hvad det var. Hvad han, han, han får Superliga-debut mod OB øhm, for et års tid siden, mm. og på 70 minutter, der, der får han så scoret et mål og udgår med en kortbundskade. Og nu har han så været ude i 11 måneder væk fra Superligaen, og er inde i to minutter i den her kamp mm. her, og man ser ham med det samme op i feltet og laver af sidst. Og jeg har selv været efter Brøndby's og jeg er personligt meget imod, at man at have en, en højrebenede på en venstre bak, fordi det lukker bare nogle muligheder, nu hentøder jeg så til, til at man bruger en ud derude, men det lukker Ørnskov. Hvis ja. du sådan rent fodboldfagligt skal kigge på det her med, at have en benet placeret på en venstre side, det lukker meget af banen af, i din allerede første berøring, hvis den er med din højre fod indad. Det vil de jo som regel altid være. Jeg ja, har der er ingen tvivl om, og specielt når de skal være de to brede punkter. Så det, ja. Mens jeg vil sådan notorisk gå mere ind og ind ud af. Øh, så, så ja, det, det, det kommer til at give noget for dem, at øh, hvis de får ham i gang. Øh, fordi det er en, en spændende offensiv bak, og specielt hvis de kommer ind i den der vindbakposition, så kan han virkelig få lov at få sine offensive kvaliteter i, øh, i brug. Øhm, så, men man også, jeg ved også godt, at vi er efter, efter Brøndby, men, men de har der trods alt, ud af hvad de sidste øh, seks kampe, har de vundet halvdelen af dem. De har vundet tre. Så det er jo ikke fordi, at man skal stå og, og sige, at kun tabte det ene. Altså, det, det er jo heller ikke fordi, man skal stå og, sådan og male øh, der ved, en fanden på væggen. Det er bare, at man har bare ønsket der ved, lige lidt mere. Det, det er mere det, øh, øh, end at det er øh, det der med at, at selve resultaterne. Ja, og mod, mod OB kommer de jo faktisk også bagud og, og, og får den kamp. Men nu er de på, på 15 point. Og du nævner dig selv, de sidste tre kampe, der har de jo to sejre og en gjort. Så 15 point, det er nok til en top 6 lige, som det er nu her. Men kan de overall selvfølgelig er de ikke tilfreds med efter sidste sæson at kunne ligge her. Men så hvis man kigger på de sidste formbagmeter, 5-6 kampe, så kan de være nogenlunde okay resultatmæssigt. Ja. Det er vel, det er vel det, det, spillet det. Ja, det, det. at Brønbys fans mangler meget. Ja, bestemt. Og altså, det, er vel, ja. det er vel der, hvor, hvor skoen trykker lidt. Ja. Poenget er én ting, men det er mere måden, man er kommet frem til den på. Helt klart. Øh, men jeg synes også, for eksempel i går, der er en kamp, hvor de, de skal åbne det her ja, lavestående forsvar, Der er det måske også øh, en ting, man skulle kigge på, det her med, at, at de har kun Slimane og, og Radosevic inde på, på den centrale øh, og de bliver måske lidt hæmmet af, at, at, at, at Peter Sørensen og, og Vejle vælger at stille med tre, tre stopper. Fordi det, det endte med, at de skulle ned i... Jeg er med på, at, at de scorer øh, på den måde. Men, men engelsk skal jo lugte den der. Øh, så de mangler helt klart noget på, på det her ja, åbnende spil. Øh, og, og bold, eller når de er i, i, i possession. Øh, fordi... Som, som det også har været talt om mange gange, så er det jo et af de største problemer, det, det er det her med at, at åbne de, de laveste hold. Jeg kunne så læse, at de, de havde haft et, tema, et træningstema, og de mente i går, at, at de lykkedes, øh, lykkedes godt med det. Øh, jeg ved ikke, om jeg synes, det er sådan fra, fra etableret spil på, på den måde, der, der åbner det. Øh, men, men de ender med at komme tilbage, og, og det er det her ja, det lange indlæg og, og en, en tordenstål fra, fra Kappis. Øh, så har de øh, tre point. Hvis vi kigger på, øh, på Vejle, så, øh, så, så ser det skidt ud. Altså, det, det har det gjort længe nu her, og det gør det igen. Øh, nu får de godt i med den her. Tror du, Lørn Skov, at... Øh, jamen, hvordan, skal jeg, hvordan skal jeg sige det her? Altså, løbet er jo ikke kørt. Der er selvfølgelig rigtig mange kampe igen. Men det er jo meget symptomatisk i går, at det bundhold, og den måde, de har gjort det på. At de kollapser de sidste ti minutter. Ja, det er jo sådan meget godt udtryk på hvad, hvad der sker når man er i deres situation. Altså, men øh, øh, øh, man ved næsten ikke, hvor man skal starte og slutte med det der vejlehold for, forstået på den måde, at jeg så øh, eller har godt set at Peter Sørensen siger at han så forbedringer i vejledefensiv, men men, det, men det, er jo, det er jo mange ting der der skal være forbedringer på. De lukker altså, tre målene. Ja, altså. <laughs> Altså hvis man har set forbedringer, der, der vil måske være pletvise forbedringer, men sådan over all, at man tre mål ind. Jamen det er ikke godt, men det gik ikke også for sexist, så har de jo faktisk fået det ned. Men hvis vi sådan også alligevel, vi er jo nødt til at, at kigge på den og, og det spil, de også bringer. Altså på de første 80 minutter foran 2-1, de har et resultat. Vi har snakket tidligere om, at det kan være meget mentalt. Tror du også, det er det mentale i går? der gør, at de er bange i sidste ende Jonas for, for at vinde. Det, de er jo ikke været vant til at vinde denne sæson. De har ikke været vant til at vinde, men det er igen, altså det, er, det er jo Mølgaard som som lidt misser øh, og på på det indlæg der, som, hvor han kommer til, til en en stolpe. Øh, og altså Mølgaard har pisket op og ned af, af linjen og, og været involveret i meget, så jeg ved ikke om det er noget, altså om det er også bare er noget kvalitet til at, at holde øh, kadencen i. Ja, igennem hele, hele kampen. Han så i hvert fald øh, relativt træt ud øh, til sidst. Og det, altså, selvfølgelig er der øh, noget ved, at, at, man, øh, at man begynder at... Altså, man har haft overtaget i anden halvlej, er på vej mod sejren, og så, og så begynder Brøndby ligesom at, at kunne få skruet på mm. de her ting... Øh, så ja, altså det, men det er måske mere Martin, der, der, der kan sætte sig ind i altså sådan det der mentale med, at, at man, man kommer fra en, en periode øh, og, og er på vej mod et resultat. Øh, og du så, finder det, og så, Ørnskov, ja. Det her med rent, nu ved jeg ikke, om du kender det der med at ligge sidst, men det her med, at der er jo det psykologiske aspekt i, at man kan godt, man kan godt være bange for, og, fordi man ikke ved, hvordan man, ved ikke, simpelthen ikke, hvordan man skal reagere, når man er foran. Man kan ikke finde ud af at lukke kampene. Og pludselig så står man med at få flere point, end man allerede har i ligaen. Ja, der er, det, det er jo et eller andet sted mærkeligt, det der med at stå og sige, at man bliver bange for at vinde. Øh, men det bliver det der med, at man løber og kigger op på ud og, og altså, du, bare ønsker, at dommeren øh, fløjter kamp med, så man kan få den der forløsning. Øh, som lige pludselig gør, at man, man fryser og, og, øh, eller nu er det ikke fordi, at, at de kontrollerede kampen i går. Men det er det der med, at så spiller man lidt mere forsigtig, og i stedet for at måske holde lidt i bolden og, og spille og aflaste sig selv ved at have bolden selv, så, så sender man den bare væk og ligesom forærer bolden tilbage igen, så man ender med at skal, skal forsvare for meget. Så, så det bliver sådan en selvforstærkende ting, og det er også derfor, at en øh, altså, sejr, det, det gør meget, men, men hvis du kan, ligesom kan bygge, på, på den næste få, en, lad os sige, to sejre i det er, det er virkelig der, at boostet det kommer. Ikke? Altså, så, så, så forvejle i det samme der med at bare kan, kan få den der første sejr. Det vil være en, en kæmpe energiudladning, det vil, det vil kunne give for dem. Ikke? Ja, så også bare det her med, at, at det der med at være bange for at vinde, det handler også om, at, at man måske i løbet af den hele kamp har taget de her et skridt, to skridt længere frem, altså man har tur at tage den. Og når man så er bange, så bliver det den anden vej, og det efterlader bare lidt mere rum øh, til Brønby i den her kamp. Og initiativ til, til modstanderne, ikke? Ja, lige præcis. Må, nu må jeg spørge en ting, fordi nu... Så, så, så, så, så er det godt, at være at det er mig at nu, der er, der er mere defensiv end offensiv. Altså, ved det er Susas, Hvad altså, ved det straffespark. Ja. Det er sindssygt godt sparket ind, det er ikke noget med det, at gøre, Men et eller andet sted, så kan jeg ikke finde ud af, at man, man har point og har ikke vundet, og er det, det stedet, som man, man, man gør det der? Eller viser det bare, at man er overskud? Det, det spørger dig som angriber. Ja, men altså, jeg synes, der er flere aspekter i det. Det ene er, at øh, for mig signalerer det også bare en spiller, som, som har bold til at gøre det i sådan en situation. Øhm, fordi at det, altså, det kræver rigtig mange bolde at skulle lave en panenka når man har to point i ligaen, og man har et straffespark på Rønbystadion. Så men det er omvendt også lige præcis sådan angriber der, at jeg rigtig gerne vil have på mit hold, fordi at det er en, der kan gøre det uventet. Øh, og det er måske det uventede, øh, Vejle har brug for. Altså, Vejle har brug for nogen, der kan tage den ud af det her hul, de, mm. de havnede i. Hvis man skulle være kritisk for det, så er det måske også lige præcis sådan en som Sosa, som ikke bidrager til hele den her hold-feeling øh, at det holdet Vejle, der skal tilbage. Så jeg synes, der er flere sider af den. Jeg synes, at det illustrerer helt fantastisk, hvilken spiller han er. Mm. At når lukket brænder allermest, og de har allermest brug for det, så det skal han op med en banenka. Det er jo godt lavet. Jamen, det er jo slet ikke, ikke noget med det, jeg gør. Men du havde ikke lavet den? Ej, ah, måske faktisk. Fordi, <laughs> hvis, hvis, nu når jeg, nu når var Thomas Mikkelsen på mål, som er en af mine gode kammerater, ja. så havde, kunne han måske godt have ham på det. Men, <laughs> men, men jeg vil sige, i den situation, som, som de står i, Bejle, så havde det ikke været det havde ikke været den løsning Nej, det... at jeg havde valgt man kan sige at det er igen resultatet der er afgørende for hvordan hvis han var blevet grebet ud så kender jeg rigtig mange trænere som har sagt du behøver ikke komme hele næste år. altså fordi det er jo pis på en situation det er det, det? Mm. men vi har også set det i altså, lad os bare til VM finalen Sidan laver den Pirlo laver den i 2006 Panenka. Der er bare nogle spillere, der har, der har virkelig... Jonas Wind lavede den i Røde Stjerne. Der er nogle spillere, der har, der har nødt sig til at lave den. Og jeg lavede den på Højlund en gang <laughs> til en U19-turnering i Lønby. Højlund, <laughs> som du nok kender fra... Nej, jeg ved ikke, Tham, det er noget, du ikke Nej, han, han er... Han er stor nok til, at, øh, <laughs> til dem, der kender ham. Så vi, vi vil vi godt vide, hvad, hvad jeg mener med det. Altså, øh, at det godt ved, hvad han er. Fantastisk fyr ja. og skud ud til dig, Højlund, derude. Ja. <laughs> Lad os komme videre til den uh, sene søndagskamp, som uh, også var rundenskamp i den her runde her, uh, i og med at den blev lagt på det tidspunkt, den nu var lagt. Det var altså Sønderjyske, der hjemme tog imod uh, FCK. Vi er her i udsendelsen, der har vi kritiseret uh, Sønderjyske meget i den her sæson, men uh, de viste noget andet i første halvleg i går, Jonas. Ja, Det var synes, et de... andet hold, vi så på banen, uh, der var markant anderledes. De gør det rigtig godt, og de... meget det, de de kommer frem af banen med bliver, ender med at blive farligt øh, og spiller frist til står godt øh, står godt defensivt øh, og ja der der er noget at bygge videre på jeg synes godt øh, at altså, FCK spiller heller ikke øh, heller ikke sin sin bedste kamp men men for et synderiske hold som øh, som må forvente sig skulle stå lidt længere tilbage på banen i, i størstedelen af deres kampe, så var det meget lovende hvad, hvad de kunne præstere og i de her omstillinger i, i går. Hvad lykkedes så godt for, for Sønderjysk i går? For det er jo også dem, der gør uh, FCK dårligt. Ja, jeg synes et eller andet sted, at, at det FCK leverede i første allerede, det var for at ringe. Altså det, det der med at og, og næsten... Det, det lige nu lige det, vi nævnte tidligere med, med at, at Vejle blev bange for at bare sådan, sådan, forjære med. Det synes jeg, FCK gjorde. Altså det var helt vildt, som at de næsten... Foræret. Man skulle tro, at det var dem, der var Sønderjyske, der, der skulle øh, bare parere og komme igennem første leg. Det, det, det var godt nok dårligt. Det var en ene fejl efter den anden, og dybte bold ned, som, som Sønderjyske bare tog. Og så, altså, den første førstealleg, der havde uh, Sønderjyske virkelig, virkelig fuld kontrol. Altså, det, det, var, det var imponerende at se, og jeg, jeg synes, de var gode. Uh, hvad, lykkes, hvad, hvad synes du, der lykkedes så, så godt for Michael Borges mandskab? Jamen, at de for det første kunne komme afsted, da en... Altså for mig at se, så var det lidt sønøske, som da de var bedst. Altså bundsolidet defensiv, og virkelig kunne få lov at køre nogle omstillinger. Og så synes jeg faktisk også i perioder, at de var acceptabelt til at holde i bolden og, mm. og, og spille. Så jeg synes, at det var et, i første eller et, et, et, et stærkt sønderjyske, hvor de lykkedes med det, de, de med eller deres yder. De holder vel også FCK på, på et spark øh, på mål i, i første halvleg tror jeg det er. Ja, og, og lige præcis. Det er jo, altså, alt det, vi har kritiseret Sønderjysk for i den her sæson, det lykkes for den i, i den her første halvleg, Men så træder de ind i en anden halvleg, hvor er det meget naturligt, at de går ned på både fysik øh, og også initiativ i kampen i forhold til, at FCK også kommer længere frem på banen. Mm. Altså, der er jo igen det lidt, måske lidt det samme billede som, som i FC Nordsjælland, øh, FC Midtjylland, hvor FCK kommer lige ind og får, får snakket sammen i, i pausen og, og får styr på, altså får måske en, en røffel, der lige kiger giver lidt mere til, ja, til koncentrationen, og, øh, og, og de blev bare bedre. De, de, de, de mennesker øh, antallet af, af fejl øh, i, i anden halvleg øh, jeg, jeg synes ikke, at det bliver prangende i anden halvleg øh, Jeg synes ofte, at de er lidt febrilske i deres måde, sådan at, at forsøge at komme igennem sø, Sønderjyskes linjer. Øh, og så er der jo også noget i det her med den opstilling, de har i går, øh, med de spillere, som, som er med. Øh, for eksempel Bøving og, og Højlund. Højlund bliver selvfølgelig taget ud undervejs, men men det er jo bare ikke spillere, som, som man måske lige kan, kan forvente, der, der går ind og, og laver noget, noget vildt på egen hånd. Uh -huh. lad, os lige, lad os lige blive kort ved, ved Sønderjysk, inden vi hopper videre. For jeg vil også gerne give dem uh, stor credit for den her kamp her. Blev du klogere, Ørnskov, i går på, på projekt Sønderjyske, efter det, du så i går? Uh, det ved jeg ikke. Men jeg blev i hvert fald klogere på, at uh, de, de, de har de taget et val at og skifte også nogle spillere ud, og der var ligesom taget øh, ja, ved noget, nogle beslutninger om, at, at nogle af dem, som, som har spillet meget før, de, øh, altså, de, de havde ikke præsteret godt nok, og nu, nu giver vi ligesom chancen til nogle andre. Og, øh, og jeg tror ikke, at øh, jeg ved at det kommer i og, og, og nogle af de der, de står klar på, på kortet til, til næste, næste spillerunde, fordi dem, der som spillede, tog, tog, tog den chance der, så så, så nej, jeg ved ikke lige, jeg vil sige, at jeg har, har set, at, hvad er det nye projekt. Det, jeg synes, jeg så, det var mere, at det er som de bare før i tiden at, at lykkes godt med. Men det, det, at de falder i ja. anden halvlej, er, er det sådan en blanding af, at de, at de simpelthen bare falder i kadence og, og energi, samtidig med FCK, som Jonas siger, træder op? Jeg, jeg tror ikke, at de falder i energi. For mig, ser, det mere, at FCK for at stabilisere sig lidt, fordi den der første halvleg den, den var dårlig. Altså, den var, den var rigtig dårlig, og den kunne man umuligt spille to halve så dårligt. Og det var måske også det, der var, kan man sige, den eneste anke, jeg har lidt mod Sønder Øske, og det er hårdt, det her. Øh, men det var, at den, alt den der momentum, det, det gjorde så godt i første halvleg. Det var altså, det. Ja, det, det, det, hvis de havde kunnet komme foran 2-0 der, jamen så tror jeg ikke, at FCK var kommet tilbage. Altså, så det er, så det er, øh, det, det, en gang man skulle også bare lære at, og, og virkelig stikke kniven ind, når du har muligheden for det. Ikke? Men nu, hvis vi kan tage de kritiske FCK-briller på, for den kan jeg også høre, dem har I også på i, i, i den første at de leverer. Det er vel overhovedet ikke acceptabelt for FCK, at de kan levere så katastrofalt den første halvleje på bolden. På ingen måde. Men det var altså, det var lidt som, som Midtjylland, at det var jo en, en kamp, hvor, hvor så mange leverede under niveau. Sådan en, som, som Lukas Lær har spillet jo en, en kamp, man, man ikke rigtig har, har set ham, ham spille før. Altså det var, der var virkelig mange tekniske fejl, og, og jeg synes ham og, og Isak Johannesen inde på, på den centrale midt, hvis det skal være øh, deres måde at, at dække sig ind, mens øh, Falk og Sikke er væk, så, øh, så skal der lægge nogle timer på, på træningsbanen. Der var, det var ikke så afstemt. Øh, jeg kunne så forstå på, på Torb, at at øh, det måske der var i Johann, øh, sig som, som mere skulle fungere som sekser i, i studiet i går, ja. øh, og det var jeg lidt overrasket over, øh, for jeg ser mere lære i, i den rolle og så øh, får Johannesson længere frem. Øh, men et var sikkert det var at, at de slet ikke kunne, som, som sikkert kan han er selvfølgelig også en, en exceptionel spiller, men i der de omstillinger de lavede i går. Sønderjyske, der, der mangler der virkelig noget øh, centralt. Men for FCK så et større problem øh, nu, hvor altså, selvfølgelig øh, han har en stor betydning for den, men han manglede virkelig i, i den kamp i går sammenfaldet med, at Falk heller ikke er der. Så man mangler jo aksen. Kommer William. det til at gå mere ondt, end man lige... Øh, ja. Altså, jeg tror, det bliver... De skal virkelig steppe op, hvis, øh, hvis det ikke skal blive et, øh, et kæmpe, øh, kæmpe setback. Altså, Falk kommer selvfølgelig tilbage inden for ja, hvad er det en, en måned, halvanden. Øh, og, og det er der vel to uger tilbage af, eller sådan noget. Øh, så altså, SIGA og Falk, så længe de er ude, så er det et kæmpe tab. Øh, men jeg synes, at jeg har leveret et niveau tidligere, som man har set om spil, som, som godt kunne være en en habil øh, erstatning for Sikker for ind på, på den defensive midt. Øhm, og så vil man altid savne Falk. Men et af, af problemerne er, synes jeg, at, at PPL øh, er kommet lidt ud på kanten. Øh, ja, kan eller, det blev jo en borgdom i går. Ja, præcis. Og da han så kommer ind centralt, så er han, altså, så ligger han og, ja, og hygger sig og dirigerer spillet øh, og er involveret i, i, i meget af det, der bliver farligt for FCK. Så, hvorfor, ja. hvorfor tror du, at han øh, vælger... For det er jo, sådan, det er jo en trænertaktisk Ting, at han vælger at placere bjæl ud på en kant, hvor han ikke har lykkes i de kampe, han har spillet kant. Ja, men det... Det er jeg aldrig ikke selv gjort, hvis det havde været. Også fordi han har lykkes så godt, som han har. Så, så det var lidt underligt at tage ham væk fra den position. Det har jo nok været for at få til at gå op. Um, altså, for mig at se, så... Så er der rigelig kvalitet, både i lærer og hvad han... Um, han hedder om tidligere på AEF for da og er, der var, øh, også indcentret det grønlandsspil højere kan meget. Noget steg? Yes, ja steg. Yeah, ja jeg vil grønland ikke være mega, ja. ja. men men men altså så så det kan kan tage over for sikre det som der er hele issue det det der det er at det er chefen du mangler mm. så der er en slags to af de der spillere, der nu bliver nødt til at sige, okay, altså, nu er det mig, der er chefen. Altså, og det er jo det, som jeg synes var problemet i den kamp i går. Det var, at vi skulle i en pause, før at der blev ligesom ændret noget. Altså, havde det været Sækker, der havde rendt rundt uh, som, som chef derinde, så havde de ikke skulle vende 45 minutter til, at der der var uh, der ligesom blev taget fat omkring tingene. Og det er det, det altså, FCK hurtigt skal skal skal kunne finde, det er, at der er en eller to nye chefer, der skal, der skal tage det, den, den rolle. Men når man kigger på, på den startel, hvor de havde i går, er det så, så unaturligt, at de, at, at de har problemer i går? Altså, fordi der er så mange nye spillere, og de spiller med en, en Gabrielsen nede i, i midterforsvaret, Ankersen ude på højre bakke, som ikke har spillet helt fantastisk. Man har flyttet Dix over på venstre, en højre over på venstre bakke. Øhm, så har man en, en kan man som vi lige sagde nu her, man har ud eller Sækker ude på midtbanen, som ikke er der man har Isak på, på midten som også er en ny spiller, som skal til at, at finde ud af, hvad FCK er selvom han, han viser låne takter så starter man også med en højlånende og man kan jo ikke forvente, at det skal være en højlånende Børing, der tager over for det her FCK. Så ja, der mangler jo vel den her, man kigger over på, som netop siger generalen Ja, altså der er ingen tvivl om, at alt det, som du nævner og det, det sagde Torbjørn også, at han havde også forventet, at der ville være en, en, nogen udfald. Øhm, men, men, og, og det ville være mærkeligt med så mange skift, at, at FCK bare vil det ud af. Det, som jeg så altså bare stadig hænger lidt i, det er, at den kvalitet, som så var der, det, det, det var ikke, at man der var nogle nye relationer, som ting tænke. Det var, det var meget, meget dårlig kvalitet. Så øhm, man så så men også i anden halvlej. Jeg vil sige, havde man set anden halvleg isoleret set? over en helt kamp, på den måde. Så må man sige, okay, det, det er det, hvor man kunne forvente af uh, FCK. Et hold, som, som havde, trods alt har en vis kvalitet, uh, for, for der er, der er kvalitet over, over alle de der drenge der, men lige manglede den der, hvor tingene bare kører smurt, fordi de ikke har spillet meget sammen. Jamen, så, så synes jeg, man kunne sige, okay, det var sgu godkendt, men den første alder var ikke godkendt, uh, og de reddede den jo så af Og et eller andet sted havde... Uh, hun havde svindlet hans paninker og skåret på det og straffe, jamen så havde, havde du, så havde de også lavet en FCK, og spillet dårligt i i hvert fald en halv ejer, og så vundet de vel ikke. Men hvor peger du så hen for, for FCK nu her? Fordi det er, der er skulle ikke meget til for at slå den ud af rytme, da vi tabte til Midtjylland, så røg de ud i pokalen. Så kom de tilbage på sporet igen og viste også, at der er, der er et eller andet fundament her. Men så leverer man sådan en katastrofal kamp, så hvor, hvor synes du, det peger henad i forhold til, at vi også skal sammenligne med Midtjylland? Jamen, øh, jeg, er lidt, jeg er faktisk lidt spændt på det, fordi det, øh, det, det er større setback, det der med at ligesom har så mange spillere ude, og specielt nogle af deres kernespillere ude, det, det, det gør så ondt. Øh, og, øhm, så, så det bliver spændende altså er der der er derby næste gang øh, så, øh, og der, der kan alt ske det er sådan lige meget hvilken form mm. nogle af hånden er i øh, så øh, der er ingen tvivl om at øh, FCK de står på sådan en, en øh, ikke en skillevej det, det er forkert sagt, men de er et eller andet sted hvor, hvor, hvor de, de, skal, de skal gribe bold nu, fordi mm. ellers så, øh, ja, så, så, så så kan så lige få skabt et hul som kan være svært at hente ikke? Så er, det, er det FCK's dårlige, eller skal man sige, lave bundniveau, der kan komme til at koste dem mesterskab? Jeg synes mere, det er, at de har skader, øh, og det er jo selvfølgelig også øh, som følge af, et, altså, bundniveauet falder også, når, når man så skal bruge længere og længere ude i, i truppen. Øh, så, altså, jeg vil, jeg vil pege på skaderne, og øh, ja, hvis, altså, hvis de ikke formår at få dækket ordentligt op for det, så, så kunne det godt gå hen og blive mesterskabsafgørende. Jeg tror, at Midtjylland Selvfølgelig er man ikke glad for, at en, en spiller er, er skadet, men jeg tror, man har noteret sig øh, i den her guldjagt, at, øh, at SIGA i hvert fald er ude øh, hele sæsonen. Og bemærkelsesværdigt er det, at det, de to hold, der skal kæmpe med, om, øh, eller der er favoritter til det danske mesterskab, de, har, de leverede virkelig to halvleg ud hmm. af de fire, som var meget under det vanlige niveau. Det øh, var alt for de her kampe her, og vi nåede til slutvøjtsmænden, Tak for I gjort og Ørnskov og Jonas Dallegaard. Og i næste uge, der er vi altså tilbage igen på næste mandag, som vi er altid. Så til alle jer, der har lyttet med i dag, vi høres ved.